פרק ח. ויהי מקץ שנה, את בית אדוני ואת ביתו. והארים, אשר נתן חורם לשלמה, בנה שלמה אותם, ויושב שם בני ישראל. וילך שלמה חמת צבא, ויחזק עליה. ויבן את תדמור במדבר, כל ערי המסכנות, אשר בנה בחמת. את בית חורון העליון, ואת בית חורון התחתון, ערי מצור, חומות דלתיים ובריח. ואת בעלת, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת כל ערי הרכב, ואת ערי הפרשים, ואת כל חשק שלומו אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון, ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר, מן החיטי והאמורי והפרזי והחיבי והיבוסי, אשר לא מישראל המה, מן בניהם, אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא חילום בני ישראל, ויעלם שלמה למס, עד היום הזה. ומן בני ישראל, אשר לא נתן שלמה לעבדים למלאכתו, כי המה אנשי מלחמה ושרי שלישיו. ושרי רכבו ופרשיו. ואלה שרי הניצבים, אשר למלך שלמה חמישים ומאתיים הרודים בעם. ואת בת פרעה העלה שלמה מעיר דוד לבית אשר בנה לה, כי אמר, לא תשב אישה לי בבית דוד מלך ישראל, כי קודש המה אשר באה עליהם ארון אדוני. אז העלה שלמה עולות לאדוני, על מזבח אדוני, אשר בנה לפני האולם, ובדבר יום ביום, להעלות כמצוות משה, לשבתות ולחודשים, ולמועדות, שלוש פעמים בשנה, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות. ויעמד כמשפט דוד אביו את מחלקות הכהנים על עבודתם, והלוויים על משמרותם, להלל ולשרת. נגד הכהנים לדבר יום ביומו, והשוערים במחלקותם לשער ושער, כי כן מצוות דוד, איש האלוהים. ולא סרו מצוות המלך על הכהנים והלוויים לכל דבר ולאוצרות. ותיכון כל מלאכת שלמה, עד היום מוסד בית אדוני, ועד כלותו, שלם בית אדוני. אז הלך שלמה, לעציון גבר ואל אילות על שפת הים בארץ אדום. וישלח לו חורם ביד עבדיו, אוניות, ועבדים יודעי ים, ויבואו עם עבדי שלמה אופירה, ויקחו משם ארבע מאות וחמישים כיכר זהב, ויביאו אל המלך שלמה.